Ba jordine, uh, ion eta klodi urreta gohiak uh, egin uh, lan begezi bat, bo aspalditik egiten dielan uh, dantzain gainen eta ikerka hei bat eta berreziki hor egin die uh, lanbat xibeuko uh, dantzain gainen, Amminan nuntik horra zen nui haalaau genetik guaita, Zer influentzia izan den, armadak ze influentzia ekaidin danza heli batetan, eta berreziki deitzen dien metradanse horiek, zer ekaidien azken barkostarazian uste deat, Eta um, hor uh, pedagogia parte bat ezartan di, ikusgarriain erditan. Egan edikion libruzka handi batekin ekin duk, espikatzen dik nahi baduk historiala, bezala zer den nula konpontu dien gaizak eta nula uh, emeki emeki hain zinatu dien eta berdenboan moan batutuk marritzuliko uh, bat dantzai ahideenak uh, epoka eusberdinetan eta berden moan dantza hoitan parte hartzen dik, eta urratxak markazez eta sinezko uh, uh, gai zederra duk Odean, hoi, egiazko ikusgarri batuko, ez du pedagozie baizik, ez duk uh, egiazki lan tuiten lan bat eta uh, dantzai sinez arauekin, eran ahideik, boi, Dantzak eta dantzaiak eraiten ditugu zinez trebe diela, baina hor emain hendie e, sibeotar ez dien heli batek emanen ditu sibeoko dantzak eta gehi duk hor bon, izan gindelaik ikustea lehenik diela urte bat eterdi ikusgarri horren hendaian, e, Zinez e, lan gut eta kalitatezko ikusgarri horren. Istoien gainen bermatzen duk, baina bai urhaltzake nula markatu behar dien, nula egiazki egime behar dien, eta zinezko uh, lan-barnaduk. Lan berhezi hoi, naginik ikia katsi eman, uh, dansa mundi en lan egiten diener, gana edik eta uh, dansa joher eta biharko dantzai errez eta dance eskoletan eta guai uh, maskadetan edo uh, Sibeko dantzak emaiten tuttiennek ez dakie bortzaz nuntik horra eta zer dantzatzen dien eta uh, zen eta uh, sortuik izan dien dantzahoik hor diin hor uh, uste diat berdenboan pedagozia horrek laguntzen ahaldian gui beharko uh, sibeoko dantza bultzatzen. Ustediat, uh, azken urte hoetan txerkatudu gen bai biltsokuak eta bais itxahunel kartiak uh, holako gaizzen, ekaraztia eta uh, pentsuriat hor zinez uh, kalitate handiko ikusgarri bat izanen den eta berdemoan historia istuia, miniatu betiago esagutsena halbadugu eta berreziki dantzena, beti haigutuk azken urte hoetan ikerka helibaten egiten eta hor, uste diiat uh, beste tresnababa de gen horra atzilu doki kusile